Я таких борщів потім не їв. Правда, пісний борщ з грибами, маслинами і вушками ще смачніший від скромного. А які смачні мариновані груші, яблука, сливки і вишні подавалося у мамини стіл до пряженої качки або до котлет. Я вже не кажу про мама Лигу, яку я любив їсти з молоком. Але гречаних лежнів зі свіжим сиром, ледве підрум'яниних з одного боку та ще зі сметаною, я і згадувати не можу. Ах, як часто я їх в і їв, нудьгуючи в проходах небитих людьми, що вешталися. Не забув я й маминих сирних пасок, ванільної та шоколядної, ані мазурок її та баб, таких запашних, що впросту роті танули, коли їлося їх до чаю, наполовину заправленого ромом або вином. Згадую я й колегіяцькі обіди, і наші на садові щересніли городиною з фаршом, кабачки, помідори, сині баклажани, голубці й тому подібне. Молочними стравами, що я їх так люблю – та солодкими бабками зі сметаною і варенням, киселями та компотами. А на столі у нас завжди пінилися великі келихи з пивом. Як смачно воно пилося після поросяти з хріном або після пилава, цебто жирної баранини з ришком. Згадую, і каневецькі прості невибагливі сільські страви, в яких усе ж багато своєрідного чару та оригінальності. Та більш за все запали мені в пам'ять і манинні вечері. Ось великий важкий дубовий стіл, покритий білим обрусом, а на ньому у симетричному порядку грілки, настояні на цитринові або помаранчеві шкоринці, на кориці або гвоздиці, на шафрані або ванілі, зубровка, гірський дубняк, англійська гірка, кон'яки різної кріпкості, спотикач, наливки, вишнева, слав'янка, чорнопорічкова, малинова, вина, солодкі, кисло-солодкі і кислі, портвайн, мадера, малага, токай, мускат білий і рожевий. Барзак, шатуйкем, кахатинське, столове, ріслінг і тому подібне. Спочатку накоштуємося холодних закусок: ось дунайський оселедець або Керчинський, з цибулькою з перцем з помідорчиками, ось баклажанний кав'яр, ось мариновані грибки, ось сиврюшка вуджена, ось баличок оситринний, це скумбрія маринована, вуджена і свіжа пряжена. це навага з цитронкою, далі жирні шпроти, бички в томаті, гострі кільки і солодкі ніжки крабів. Тепер холодна м'ясна закусочка. Холодна телятина з яєчком та зеленою цибулею. Шинка, ковбаса, краківська, московська, українська, міланська. Паштет, холодець з ніжками і хріном, холодець з судаком. По маленькій перерві наливаються каравки горілкою, наливками і винами та подається гарячі страви. Бульйон з пиріжками або проціджений гороховий суп з сухариками. Пряжена індичка з печеними яблуками. Ковбаски з тушеною капустою і гірчицею. Біфштек зі смаженою картоплею та огірками, смажені карасі у сметані, пальмені гарячі, пудинг, бабка сагова або ришкова з цукром або варенням, мус вишневий, компот ананасовий, диня і кавун. Знов маленька павза. Подається поріг солодкий і чай. До чаю цитрина, сир швейцарський і голландський, сирки шоколядові ванільні, ром, тістечка, торти сливкові і мікаду – Цукерки, лікери і овочі, яблука, грушки, виноград, помаранчі, мандарини, банани, ананаси, гранати і морелі і тому подібне. Все це можна запивати сідром, крюшоном, оранжадом, цитранат з вином, овочами і крижинками. Наприкінці морозиво, тут і фруті, та абрикосове. Признаюся, я багато зіпсував паперу на перерахування цих страв, а всім тим я один час і жив. Тепер воно минулося. Я повернувся до реальної дійсності, дістаю пайок по п'ятій категорії – і клопочуся про перехід хоч би на третю категорію. Так, я забув сказати, що перекинули мене на річку Утінея. Працюю тут з 31 травня. Здіймаємо торф і скидаємо у річку. Сьогодні, 10 червня, звільнений через хворість. На сердечному ґрунті. Набрякла права і почасти ліва нога, а також жила. 15 червня 1938 року. Річка Утінея. Досі не дав вам телеграму, бо не мав ані копійки. Завтра пив на дістану три карбованці. Утіне – це дійсно річка маленька, гірська, бурхлива, що впадає в Колему. Над сопками блакитне майже українське небо, покрите легкими білими хмарками. 16 червня 1938 року. Хворію, як і раніше. Досі ще не здобувся на гроші на телеграму. Я, здається, писав, що приїхав на Утіну 31 травня, і 31-го пішов на роботу. Перші два дні працював на механічній откатці. Проштовхував тачки по тросу вниз. Наступні два дні возив тачку – Потім вивантажував автомашини на трасі, вивантажені галькою, і плянував нову дорогу. Останні два дні працював на річці, скидаючи гальку і торф у воду. На цій останній праці я захворів. Зрещаю, що з дому у мене не лишилося нічого. Все розгубив я на нейрізі і в ортукані.